mondta anya és szétterpesztett ujjakkal az arca elé kapta a kezét, hogy apa jól lássa nevető arcát. Akkor te továbbra is a piros kerékpárodat használod, én pedig időnként igénybe veszem a sofőrszolgáltatásait. Egyébként Fincs a neve, és nagyon szimpatikus ember. De alapvetően vonatozni fogok. Az NEBB közvetlenül az Skölyen állomásnál fekszik.